Múlt Jegor és Dása Nem volt egyszerű dolgom kiátszani a testőröket. Igornak azt hazudtam, hogy elhozom a maradék holmimat. De persze, erről szó sincs. Elő kell készítenem a terv első felét. Habár Igor az elsődleges célpont, a figyelmem ezúttal mégis Jegorra irányul. Tudom. Ha Igor elveszíti az öccsét, akkor az erős bástya összedől. Igor számára jegora minden. Ő a gyenge pontja, a tökéletes célkereszt a szívén. Ha ott ejtem a sebet, azzal gyengíteni tudom a nagy fehér farkast, és később sokkal könnyebb dolgom lesz. Viszont ez kétélű fegyver. Lehet, hogy Igor összeomlik, de az is benne van a pakliban, hogy vérengző vadállattá válik, és mindent el fog követni azért, hogy megtalálja az öccse gyilkosát. Aki egyértelmű számára, hogy Iván. És meg is van az első számú bűnbak. Senki sem fog gyanakodni másra, hiszen mindenki tudja, hogy Iván igor ősi ellensége. Ez nyílt titok. Így könnyű dolgom van. Csak tovább kell játszonom a szerepemet. A mázlista kocsmárost, akire felfigyelt egy orosz maffia főnök. Minden jól meg volt szervezve. A kocsmát hónapokkal ezelőtt vettem át a tulajdonosától, aki bár nem akarta eladni, de egy kis ráhatás, és mindjárt nem is ellenkezett annyira. Tisztában voltunk vele, hogy a mafia csoportok szempontjából a kocsma egyelőre semleges terület. Részben a vak szerencsére víztuk a dolgot, miszerint Igor fogja előbb rátenni a kezét. Hónapokig csak vártam, és vártam a nagy találkozásra. Sokszor volt ilyen. Kitalálni egy személyiséget, elfoglalni valaki helyét és várni a megfelelő pillanatra. Hiszen mindennek teljesen véletlenszerűnek kellett tűnnie. Nem kelthettem senkiben sem gyanút. Csak reménykedni tudtam benne, hogy leszek annyira vonzó Igor számára, hogy nem fog rólam könnyen lemondani. És bejött. De kurvára bejött. Elbújok az autó hátuljában. Néhány másodpercbe telt bejutni. Habár majdnem két tucat testőr védi a házat, azzal mégsem számolnak, hogy a veszély köztük van. Én vagyok az. Igor és Dánsa beül az autóba, majd elindulunk. Örülnék, ha nem piszkálnád tovább Natasát. Nehogy megint elkezd nekem róla áradozni. Nem bízom abban a nőben, valami nem tiszta körülötte, csak még nem bírtam rájönni, hogy mi. Szerintem egyszerűen csak az bosszant, hogy Igor ennyire odáig van érte, inkább örülnöd kellene a boldogságának. Az a nő nem fogja boldoggá tenni a bátyámat, csak egy bedugandó lyuk, semmi több. Állítom, ha nem bukkant volna fel, de hát Igor talált rá a kocsmába, ahova bementetek, nem? Mindegy kitalált kire, véletlen vagy sem. Ha az a nő nem jelenik meg, Igor elveszi szvetlánát, és ezáltal erős szövetség született volna a két család között. Svetlána már akkor Orlov mennyasszonya volt. Ugyan már! Mindketten tudjuk, hogy Igornak csak egy szavába kerülne, és faképnél hagyná ezt a beképzett politikus faszfejet. Azért megy hozzá, mert ezt kívánják az érdekei. Viszont Igorhoz azért ment volna hozzá, mert szerelmes belé. Én nem hiszem, hogy az a nő képes bármilyen emberi érzésre. Szerintem nincs is szíve. Lófaszt nincs, csak a bátyám most teljesen meg van őrülve az ő kis tájáért. Hagyd őket, legyen elég, hogy Igor boldog. A másik szerintem félreismered Natasát. Neki igenis hatalmas szíve van. Aha! A bátyámnak jelenleg a lába köze az érték. Ne legyél seggfej, Natasának kemény múltja van, azért ilyen. Leszarom, miért ilyen, engem csak az érdekel, hogy tűnjön el az életünkből. Hagyja békén a bátyámat, mert hidd el, az a nő csak bajt hoz ránk. Szótlanul hallgatom őket. Teljesen igaza van jegornak, hogy nem bízik bennem. És dása, ő még most is kiáll mellettem. Igazi barát. Vagyis igazi barát lehetett volna. De amire most készülök, tudom, hogy gyűlöletet fog kiváltani belőle. Elmarom magam mellől az egyetlen olyan embert, aki barátként nézett rám. Ahogy beérünk az erdőbe, felülök, és jegor fejéhez szorítom a fegyvert. Gázt! Mi a... De az tágra nyílt szemmel fordul hátra. Azt mondtam, agy gázt, különben szétlocsantom az agyadat. – Te kibaszott ribanc! – jegorgáztad. – Tudtam, hogy kurvára nem lenne szabad megbízni benned. – Na, mi mit csinálsz? – kérdezi dása sírva. – Sajnálom. Szomorúan néz vissza rám. A szemében csalódottság ül, és én gyűlölem magam ezért. – És most mégis mi a terved? – Fejbelősz vezetés közben? Majd mindannyian meghalunk? Nem. Csak ti fogtok meghalni. Erősebben a fejéhez szorítom a fegyvert. Tegyétek, amit mondok, és nem lesz baj. Baj? Te nem bajban vagy, hanem egyenesen szarban. A bátyám ki fog filézni, ha megtudja, hogy elárultad. Jelenleg nem miatt aggódom, Hátrafordulok. Sikerült lehagyni a testőröket. Újra előrefordulok, és a visszapillantóban nézek, ahol találkozik a tekintetem jegoréval. Körülbelül kettő, talán kettő és fél perc előnyünk van, gyorsnak kell lennünk. Mi a faszról beszélsz? Állj meg! Most! üvöltem. Faszomba! Jegora fékbe tapos, mire mindannyian előre zuhanunk. Kifelé! Kiugrok az autóba, majd intek nekik is. Jegor kiszáll, és becsapja maga után az ajtót. Segíts! Az erdő felé mutatok. Nem értem, mi a fasz akarsz? Épp most mentem meg azt a kibaszott, hálátlan seggedet. Gyerünk, fogy az időnk! Elindulok a megjelölt fa felé. Jegor és Dánsa követ. Hullák! Jegor értetlenül néz rám. Fogd meg az egyiket, és hozd! Nincs sok időnk! Jegor felkapja a férfit, én pedig a nőt, és elindulunk vissza az autóhoz. Kinyitjuk az ajtókat, és beültetjük a hullákat. Gyerünk! Elindulunk be az erdőbe. Majd, ahogy kellő távolságba kerülünk, megnyomom a távirányítón lévő gombot, és az autó felroppan. Ki vagy te? Az nem fontos. Na, Tasa! Dása folyamatosan csak sír. Egy időre el kell tűnnötök. Ugye nem gondoltad, hogy majd eltűnök a picsába? Elindul felém, mire újra ráfogom a fegyvert. De, kurvára elfogtok, ha élni akartok. Miért segítettél? Enyhén megrázom a fejem. Nem válaszolok. Még a végén kiderül, hogy van szíved, te érzéketlen ribanc. Ne bíz annyira ebben.